Halaqatul barat... Halaqatul barat... Pazite dobro ovaj hadis. Mislim da svakom od nas treba. Dolazi čovjek i kaži Ali... Radi Allahu ta'ala anhu... Ja imam toliko dugova da nemam više mogućnosti da ih vratim. Pripusti me toliko dugovi. Možeš li mi pomoć kako? Kaže Ali, radi Allahu ta'ala anhu... Hoćeš li da te podučim... Ono mi je, če čemu je mene podučio poslanik sallallahu aliehi wasallame i kazao mi je, da ako proučiš ovu dovu, Allah subhanahu wa ta'ala će vratiti tvoje dugove, to jest, olakšat će ti njihovo vraćanje, pa makar imao toliko dugova kao to i to vrdo. Pa kaže čovjek hoću. Pa kaže, ali radijallahu ta'ala, pa kaže, Allahumme kfini bi halalike an haramik, wa agnini bi fadlike amensivak. Dvije rečence, Allahumme kfini bi halalike an haramik, vo agnini bi fadlike an mensivak. U prevodu značenja gospodaru, zaštiti me tvojim halalom od tvoga harama, obškrbi me tvojom dobrotom. Obškrbi me iz svoje dobrote, nemoj me prepuštati nikom drugom. Obškrbi me tvojim halalom, zaštiti me od tvojeg harama i neprepoštaj me nikom drugom več me ti obskrbi i svoje dobrote Allahum makfini bi halalike an haramik bo agnini bi fadlike am men siwak hadis mjero důstu <tripe>